Lista 16. Istoria culturii și civilizației șase romani De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 151 Dacă marea majoritate a nobililor, în paranteză și chiar numeroși suverani, închid paranteza, nu aveau acces la cultura clasică, necunoscând limba latină, nu înseamnă însă că nu posedau o cultură de un alt tip. O cultură al cărei mijloc de exprimare era o limbă ghilimele vulgară, închid ghilimele populară, națională, în care începuseră să fie traduse din latină, încă din secolul VIII, cum am văzut, opere de primă importanță și o cultură ale cărei producții literare, în limba națională, erau difuzate într-un fel ce le făcea accesibile unui public infinit mai larg decât celor ce știau citi, și anume pe cale orală. În secolele 7 VII și 8, în urma închiderii școlilor de tip antic și a dislocării politice a Occidentului, s-a petrecut o scindare definitivă între limba savantă, în paranteză latină, închid paranteza, și limba populară și cu atât mai accentuată cu cât o țară era mai îndepărtată de regiunea mediteraneană, un proces de diferențiere lentă între sermo scolasticus și sermo rusticus, în urma căruia în diferite regiuni au apărut limbi noi, cu o structură fonetică, morfologică și sintactică originală. Începând din secolul IX, sunt definite în Occident două limbi ghilimele vulgare, închid ghilimele populare, lingua romana rustica și lingua teudisca. Seu Barbara, din care va deriva limba germană. Regii carolingieni, în paranteză, și câțiva dintre nobili, închid paranteza, cunoșteau ambele limbi, dar mai târziu cunoscută era numai a doua. Ghilimele, opoziția dintre limbi a făcut să ia naștere încetul cu încetul sentimentele naționale în Europa medievală, sentimente care, înainte de secolul al X-lea, erau încă necunoscute. Închid ghilimele, în paranteză, p mare punct, Rișe, închid paranteza. La curțile regilor și altor căpetenii celte și germanice, producțiile literare au fost difuzate mult timp pe cale orală. Barzii, Gaelici... Filizii, irlandezii, scopii, anglosaxonii, scalzii, scandinavi și poeții altor neamuri germanice, transmita din generație în generație amintirea vechilor lor eroi naționali, improvizând poeme epice, în timp ce povestirile de genul saga, narând aventurile vikingilor islandezi, vor fi transcrise începând abia din secolul XII. În Imperiul Francilor, pentru aristocrația laică, în paranteză, dar și pentru auditorul popular, închid paranteza, au fost compuse începând, în paranteză probabil, închid paranteza, chiar înainte de secolul VIII, poeme eroice în limba poporului, poeme pe care însuși Carol cel Mare pune să fie adunate, ghilimele, pentru ca amintirea lor să nu se piardă, străvechile poeme barbare în care se cântau faptele și războaiele vechilor regi, închid ghilimele, scrie Eginhard. Dintre acestea s-a păstrat în paranteză fragmentar, închid paranteza, doar Hilde Branslid. Se scrie H-I-L-D-E-B-R-A-N-D-S-L-I-E-D, scris în jurul anului 800 la mănăstirea din Fulda. Alte poeme celebrând faptele regilor carolingieni au premers cunoscutelor chansons de gest, compuse în secolele 11 XI și 12. Așadar, alături de limba latină, cunoscută de un număr foarte restrâns de la aici, existau și două limbi populare, una derivată din latină, cealaltă din graiurile germanice, cu respectivele dialecte locale. În paranteză, după cum afirmă același biograf Carol cel Mare, ar fi schițat chiar o gramatică a limbii sale materne. Închid paranteza. Pentru uzul aristocraților laici, care nu știau latinește, au fost compuse un dialect bavarez, poeme religioase, la cererea lui Ludovic Celpios, un poet saxon, scrie în saxonă o epopee creștină, Heliand, în paranteză, ghilimele, mântuitorul, închid ghilimele, închid paranteza. De aproape șase mii de versuri, viețile unor sfinți sunt traduse în vechea germană, în paranteză, altoch, deutsch). închid paranteza, când în ținuturile de limbă romană, în paranteză, Lang Doc, închid paranteza, din sudul Franței, vor apare în secolul IX primele monumente de limbă națională. Acestea vor fi tot texte hagiografice, servind pentru educația religioasă și morală a laicilor. În Anglia, aristocrația din secolele X și XI era mai cultivată decât nobilii de pe continent, pentru că avea la dispoziție, cum spuneam, o serie de opere de bază, fie traduse, fie scrise direct în limba națională, datorită lui Alfred cel Mare, la curtea căruia erau instruiți și mulți fii de nobili. Au fost traduse în anglo dialogurile lui Grigorie cel Mare, istoriile lui Orosius și a lui Beda, consolarea filozofiei a lui Bötius extrase din operele lui Augustin, etc. În paranteză, pentru laicii care nu cunoșteau latina, s-au tradus în anglo-saxonă vieția ale sfinților predici, Geneza o exegeză a Vechiului și Noului Testament și altele, închid paranteza. Opera de mecenat a lui Alfred a fost continuată de Atelstan, se scrie A-T-H-L-S-T-A-N, în paranteză ale cărui fapte au fost cântate de poeți în versuri anglosaxone, închid paranteza, și după 1016 chiar și de Danezul Cnut, se scrie K-N-U-T, cel mare, care i-a îndemnat și ajutat pe călugări să deschidă școli. Așadar, laicii anglosaxoni puteau cunoaște istoria lor din istoria venerabilului Beda și din cronicele scrise în limba lor. Își puteau completa cunoștințele geografice din descrierile anexate traducerii istoriei lui Orosius iar asupra unor importante evenimente politice din secolul X, îi informau tot în limba lor maternă poemele care celebrau faptele glorioase ale regilor, ca în bătălia din Maldon și care se adresau în același timp clericilor și laicilor. Figură, pagina 153. Reprezintă o poză. O miniatură cu bordura caracteristică a școalei de miniaturiști din Winchester, secolul XI. Încheiat figură. Școala medievală și ghilimele cultura latentă. Închid ghilimele. Marele orgoliu al evului mediu era învățământul. Ghilimele artelor liberale. Închid ghilimele, care, completat cu disciplinele teologiei, dreptului și medicinei, va ajunge la forma superioară de învățământ a universității. Ghilimele, acest fluviu al științei care, cu numeroși săi afluenți, udă și fertilizează ogorul bisericii universale. Închid ghilimele, cum se exprimau papii. În prima jumătate a secolului XIII se spunea, cu multă mândrie și cu evidentă exagerare, că la Paris numărul studenților întrecea pe cel al populației. Știința era ținută în mare cinste, iar oamenii învățați erau respectați, dar marea mulțime... Fapt este că originea umilă sau sărăcia nu constituiau o piedică insurmontabilă pentru accesul la instrucție, începând cu școala elementară monastică sau parohială și până la colegiile universităților. Învățământul putea fi, pentru tinerii înzestrați și ambițioși, gratuit. În paranteză, am văzut câteva exemple ilustre de tineri de condiție socială mai puțin decât modestă, care, datorită voinței și capacităților lor, au ajuns pe cele mai înalte trepte ale culturii și, prin aceasta, ale ierarhiei sociale. Dar instrucția căpătată prin școală nu poate fi considerată singura formă de culturalizare. Ghilimele, se poate oare face din cunoașterea alfabetului un criteriu de cultură? Închid ghilimele, se întreabă un cunoscut istoric medievist. Ghilimele. Din faptul că instrucția a devenit mai târziu vizuală, se poate oare trage concluzia că omul nu se instruiește decât pe cale vizuală? Închid în evul mediu, o persoană putea deveni un bun avocat, în paranteză, sau ceea ce se va numi mai târziu un ghilimele avocat, închid, ghilimele, închid paranteza. Fără să știe scrie sau citi, poate cunoaște cutumele, chiar normele de drept roman și putea să-și însușească în acest domeniu un limbaj adecvat fără să știe scrie sau citi. Ceea ce e greu de înțeles azi, dar este o realitate. Este faptul că omul medieval se instruia mai mult pe calea auditivă decât pe calea cititului. Ghilimele, oricât de onorate erau cărțile, scrierile nu dețineau însă decât un rol secundar. Rolul de prim plan era acordat cuvântului rostit, închid ghilimele, în paranteză râmare punct pernud, se scrie pâier în d, închid paranteza. Omul medieval se instruia ascultând. Încheierea unei înțelegeri între două părți nu era marcată printr-o semnătură pusă pe un act scris, ci de angajamentul verbal luat în fața unor martori. Un examen la universitate care conferea un titlu sau un drept nu era o teză scrisă, ci o discuție, o dezbatere publică. Știrile erau aduse la cunoștința mulțimii prin crainici, iar hotărârile stăpânirii prin strigarea pristavilor. Predica ținea un rol extrem de important în viața medievală și era ținută peste tot în biserici, în piețe, la bâlciuri sau la răspântia drumurilor. Ghilimele, o predică acționa considerabil asupra mulțimii, putea mobiliza numai decât o cruciadă, putea să propage o erezie, putea să dezlănțuie o răscoală. Rolul didactic al clericilor era imens, ei erau cei care îi învățau în paranteză prin cuvânt, o video, Dreamba, închid paranteza, pe credincioși istoria lor, legendele lor, știința lor, credința lor, ei erau cei care le anunțau marile evenimente petrecute atunci, cei care transmiteau toate știrile de la un capăt la altul al Imperiului, cei care îi sfătuiau pe unii sau îi îndrumau pe alții, chiar și întrebările profane de fiecare zi. Închid ghilimele, în paranteză idem, închid paranteza. Oamenii aveau o cultură ghilimele latentă, închid ghilimele, legendele mitologice antice sau ale poporului lor, poveștile, fabulele, zicalele și proverbele le furnizau cunoștințe și le procurau o viziune organică. În paranteză, chiar dacă naivă, închid paranteza, asupra umanității, a lumii și a vieții, în timp ce povestitorii populari și cântăreții ambulanți le relatau recitându-le fapte din contemporaneitate sau din trecutul mai mult sau mai puțin apropiat. Personajele și scenele istorice sau legendare din sculpturile și din vitraliile bisericilor le dădeau de asemenea o oarecare instrucție. Pe de altă parte, în cadrul asociațiilor și al corporațiilor lor, meșteșugarii căpătau și ei noțiuni nu legate neapărat de profesiunea lor, ci cunoștințe de cultură generală. În paranteză, la nivelul timpului, închid paranteza, de botanică sau de meteorologie, de astronomie sau de medicină. Într-o vreme când pergamentul era un material atât de scump, când hârtia nu era încă cunoscută în Europa sau era foarte rară, când puțini oameni, chiar dintre nobili, știau citi sau scrie și când nici nu existau destui copiști care să fi putut face față la marele număr de cereri, cultura orală avea un rol real și eficient considerabil. Într-o asemenea situație și într-o asemenea perspectivă apare evident că ghilimele, Ignoranța medievală, închid ghilimele, este un concept care se cere revizuit, cel puțin în sensul că instrucția mulțimilor se efectua, nu prin citit, dar se făcea, în schimb, pe cale auditivă sau vizuală. Figură, pagina 155 Reprezintă o poză ghilimele. Visul și călătoria celor trei regi magi, închid ghilimele, miniatură în paranteză 1196, închid paranteza Landes Bibliothek Karl Sruhe se scrie K-R-L-S-R-U-H-E. Încheiat figură. Învățământul în Evul Mediu Târziu Practic, până în secolul al XIV-lea, nu se poate trasa o linie de demarcație clară și categorică între clerici și laici, sub raportul instrucției primite și al dependenței de autoritatea bisericii. Ghilimele, atât materiile predate în școli, cât și metodele de învățământ erau sub control ecleziastic, Controversele privind instrucția erau aduse și dezbătute în fața tribunalelor ecleziastice, și chiar în rarele cazuri, când cei ce predau în școli nu căpătaseră ordinele sacre, ei erau totuși supuși în multe privințe episcopului și arhidiaconului. Închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1. punct Potter se scrie pe o t r În Cambridge Medieval History Volumul 7. În paranteză, v -mic, -mic, punct bibliografia, închid paranteza, încheiat, nota 1. Până către 1300, lumea clericală a fost cea din sânul căreia au apărut persoanele cele mai instruite din țările occidentale, unde clericii au deținut cu preeminență monopolul științei. Dar în secolele 14 și 15, asistăm la constituirea unei categorii distincte de persoane cu o instrucție superioară provenind din rândurile laicilor. În paranteză, mai mult la sud, mai puțin la nord de Alpi. Închid paranteza. Mai întâi, fiecare catedrală avea anexată acum și o școală de gramatică accesibilă și laicilor, în special din lumea burgheziei orășenești. Avea apoi și o școală de cantori în care se predau în afară de cânt și cunoștințe de cultură generală, inclusiv de limba latină, școală căreia îi datorează instrucția cei proveniți din categoriile sociale mai umile. Școlile de gramatică, funcționând în mod obligator în orașele de reședință episcopală, dar existând și în alte orașe, aveau o importanță fundamentală pentru învățământul medieval, întrucât obiectul ei principal era studierea aprofundată a limbii latine. Limbă care era de multă limba universală, europeană de cultură, dar care devenise acum o limbă specializată. Limba de conversație și de dispute publice ale erudiților și oamenilor de legi, precum și limba relațiilor comerciale cu alte țări, într-un cuvânt, mijlocul de comunicare obligator indispensabil al oamenilor de litere, de știință și al negustorilor din întreaga Europa. Ghilimele. Studentul medieval era o figură internațională. El se putea deplasa ori strămuta, fără nicio problemă dintr-o țară într alta și se putea înțelege cu ceilalți oriunde se ducea. Căci nu numai că limba latină era limba comună tuturor, dar și metodele de învățământ erau substanțialmente identice în toată Europa, închid ghilimele, în paranteză g.r.poter, închid paranteza. În felul acesta, dintre toate, ghilimele artele liberale, închid ghilimele, studiul gramaticii era de la mare distanță cel mai important. În afară de școlile anexate catedralelor, mai erau și școlile de gramatică fondate și subvenționate prin legate testamentare, de către suverani, nobili, laici sau ecleziastici, ori de către negustorii bogați. Erau școlile așa numite ghilimele gratuite, închid ghilimele, în care elevii nu plăteau nicio taxă. În secolul 15 apar și școli fondate de ghilde sau de alte corporații. În felul acesta, fiecare oraș de oarecare importanță își avea cel puțin o școală de gramatică. În evul mediu însă, profesorii din aceste școli nu aveau o poziție socială de prestigiul pe care l-ar fi meritat. Insuficienta considerație de care se bucurau era determinată și de faptul că erau slab remunerați. Relativ mai avantajați erau cei care predau în școlile fondate și subvenționate prin consistente legate testamentare. Paranteza. Testatorii alegeau ca profesori de preferință clerici lipsiți de beneficii ecleziastice. Închid paranteza. În celelalte școli, elevii, chiar dacă nu toți, plăteau o taxă. În unele cazuri, la salarizarea profesorilor contribuiau municipalitatea, o corporație mai bogată sau vreun mecenat, cleric sau laic. Cu toate acestea, profesorii la aici, fără beneficii ecleziastice, căsătoriți și, în paranteză eventual, închid paranteza, cu copii, trebuiau să caute să-și rotunjească salariul, recurgând și la alte ocupații. În Germania, unii din ei erau angajați ca slujbași municipali sau și deschideau o mică prăvălie sau se ocupau cu vânzarea și copierea textelor școlare, etc. Frecvența la lecții a școlarilor era o problemă care îi privea exclusiv pe părinți. Aceștia, dacă voiau, îi puteau reține acasă cât și când doreau. Vacanțe regulate nu existau, în afară de sărbătorile religioase, încât lecțiile continuau cu intermitențe mai mult sau mai puțin lungi hotărâte de profesori sau de părinții elevilor, tot anul. Firește că în felul acesta nici durata studiilor nu putea fi precis stabilită. În școală erau interzise orice fel de sporturi sau de jocuri spre a nu-i abate pe elevi de la studiu. Pedepsele corporale, care spre sfârșitul Evului Mediu se aplicau chiar și în universități, erau ceva obișnuit. Simbolul dascălului era nuiaua. Cu toate aceste condiții vitrege, nu puțin erau elevii și studenții care, animați de pasiunea științei, în paranteză precum și având în vedere perspectivele practice ale unei cariere, închid paranteza și făcând adeseori sacrificii enorme pentru a putea studia, se deplasau continuu dintr-un oraș într altul și dintr-o țară într alta, în căutarea unor maeștri reputați. Cu toate că învățământul continua să fie și în evul mediu târziu o prerogativă a bisericii, în sensul că atât dascălii cât și materiile sau metodele de predare erau în continuare sub controlul ecleziastic, totuși învățământul teologic nu era organizat satisfăcător, în paranteză, cel puțin în școlile de nivel mediu, închid paranteza. În această perioadă, mănăstirile, o centre importante, în paranteză dacă nu chiar singurele, închid paranteza, ale culturii și învățământului, nu mai aveau ponderea și influența de altă dată. Din ce în ce mai mic era numărul călugărilor pe care mănăstirile mai mari trebuiau să-i trimite la universitate pentru a-și perfecționa cultura teologică. La universitate, căci seminarii anume pentru pregătirea preoților nu existau. La țară, în nivelul cultural al preoților era foarte scăzut, în timp ce nivelul general de instrucție al laicilor era în continuă creștere, dovadă și marele număr de universități înființate în secolele XIV și 15 dar și la universitate foarte puțini erau cei care ajungeau să-și termine studiile teologice. Aceasta fie pentru că mulți preferau să urmeze facultatea de drept canonic, în paranteză, care la terminare le asigura un post bine retribuit și perspectiva înaintării până la cele mai înalte trepte ale ierarhiei ecleziastice, închid paranteza, fie din cauza durate excesiv de lungă a cursului în totalitatea lui, numai puțin de 14 ani, în paranteză, în cazul cel mai fericit, închid paranteza, câți se cereau pentru a putea obține titlul de magister sau de doctor în teologie. În paranteză, pe lângă aceasta, cum vom vedea mai jos, înscrierea la facultatea de teologie era condiționată de absolvirea facultății de artes, al cărui cursus era de 4-5 ani. Închid paranteza. Aceasta, în aproape toate țările occidentale, cu excepția Italiei. Aici, în materie de învățământ, în paranteză teoretic sau practic, închid paranteza, și de concepția supraeducației, situația se prezenta total diferit. Realitățile din Italia erau atât de complexe și de diferite față de cele din alte țări. Aici prezența papalității, amintirile grandorii Romei antice, marele prestigiu de care se bucurau universitățile italiene ca centre internaționale de studiu al dreptului roman, existența unei clase numeroase de laici cultivați și însuși caracterul individualist al italienilor, toate acestea au făcut ca, în materie de învățământ, Italia să se îndepărteze de tradițiile și de metodele din restul Europei. Marile nume ale magiștrilor și educatorilor italieni sau de dincolo de alpi, Poggio Braciolini, Leon Battista Alberti, Enea Silvio Piccolomini, Guarino Veronese, Vitorino da Feltre, Agricola Langen, Hegius, Wim Felling în parte și Eras din Rotterdam, deși din ultimul secol al Evului Mediu aparțin însă unei noi direcții și stil de cultură al umanismului renașterii. Figură pagina 159 Reprezintă o poză Marea biserică a Mănăstirii Monte Cassino în 1075 Centrul cultural cel mai important din Italia În epoca ghilimele renașterii medievale Închid ghilimele în paranteză reconstituire Închid paranteza încheiat figură Figură pagina 160 Reprezintă o poză Un astronom între un matematician și un computist Astronomul ține în mână un astrolab, în cealaltă un telescop primitiv, după o miniatură din secolul 14, Încheiat figură. Universitățile Cuprinde Universitatea medievală, originile universităților, Universitatea din Bolonia, Universitatea din Paris, Universitatea din Oxford, Alte ghilimele studia generalia închid ghilimele Colegiile Robert de Sorbon Ciclul de studii Facultatea de Arte Facultatea de Teologie Învățământul medical școala din Salerno Învățământul juridic Organizarea studiului Metodele de predare, examenele Manualele și textele universitare Profesorii Oligarhia universitară Viața studenților Ghilimele Clerici, Vagantes, închid ghilimele, semnificațiile, influența și posteritatea universității medievale. Universitatea medievală o formă de învățământ superior de nivel universitar, așa cum s-a constituit și structurat în primii ani ai secolului XIII, nu putea să apară înainte de această dată, căci dacă la sfârșitul secolului XI cultura rămasă în schemele tradiționale ale evului mediu-timpuriu, se identifica încă aproape exclusiv cu cele șapte ghilimele arte liberale, închid ghilimele, și se limita la acestea în schimb în secolul XII se vor studia o nouă logică, o nouă matematică, o nouă astronomie. <ghi -mele> Între 1100 și 1200 a patruns în Europa Occidentală un mare val de cunoștințe noi, în parte prin Italia și Sicilia, dar mai ales prin mijlocirea studioșilor arabi din Spania. Operele lui Aristotel, Euclid, Ptolemeu și ale medicilor greci, noua aritmetică și textele dreptului roman, care rămăseseră ascunse necunoscute în timpul evului mediu-timpuriu. Închid Gilmele, în paranteză, -H .H. Haskins, închid paranteza. Cadrele tradiționale ale învățământului erau prea strâmte pentru a putea cuprinde noile științe, iar în afară de elementele consacrate de gramatică, retorică și dialectică se cereau integrate și altele noi. Gilmele, cele șapte arte liberale, nu mai cuprinde în mod mulțumitor ramurile filozofiei teoretice, închid Gilmele va recunoaște și Toma din Achino. Un învățământ de nivel superior va apărea însă după ce Europa Occidentală va beneficia de această adevărată ghilimele revoluție intelectuală. Totuși o linie clară de demarcație între învățământul mediu predat în ciclurile trivium și quadrivium și cel universitar nu poate fi trasată. Sistemul, metodele, chiar și disciplinele de bază erau aceleași. Între ele nu era o diferență de natură sau de grad, decât că ceea ce se va numi o ghilimele universitate, închid ghilimele, va avea privilegiul de a putea conferi grade didactico-academice și faptul că se va bucura de o autonomie administrativă. Universitatea medievală, matrice a universității moderne, dar în esență fundamental diferită, este o instituție tipic europeană, absolut originală și caracteristică evului mediu. Antichitatea greco-romană, în paranteză și cu atât mai puțin lumea Orientului, închid paranteza, n-a avut o ghilimele universitate, închid ghilimele, în sensul propriu al cuvântului. A creat forme de învățământ în paranteză, ca ghilimele, Academia închid ghilimele lui Platon sau ghilimele Liceul închid ghilimele lui Aristotel, închid paranteza, de un nivel științific realmente superior, mai ales în domeniul filozofiei, al dreptului și al retoricii. Dar acest învățământ nu era organizat pe facultăți, n-avea o programă de studii ferm stabilită și nici nu acorda un titlu academic la terminarea studiilor. De asemenea, un, în raport cu structura organizatorică a învățământului superior din lumea bizantină, Universitatea Medievală din Occident era într-un totul deosebită. Ghilimele. Constituite într-un prim moment în afara oricărei influențe a puterilor ecleziastice și laice, a căror acțiune nu va interveni decât mai târziu, Universitățile Europei Medievale nu se leagă de nicio o tradiție clasică sau orientală. Închid ghilimele nu există nicio filiație, nicio continuitate între școlile superioare ale Bizanțului sau madrasele arabe și studia generalia din Europa secolului al XIII-lea. Ghilimele, Antichitatea și Orientul n-au cunoscut acele formațiuni corporative, acele asociații libere de magiștri și de studenți cu privilegiile lor, cu programele lor fixe de studii, cu diplomele lor, cu gradele lor, care sunt universitățile evului mediu. Închid ghilimele. În paranteză, sumare punct, Stelling, se scrie s t -e l l Mișod, se scrie m i c h a u -d. Închid paranteza, vezi notă 1. Citesc notă 1. Dacă n-a existat o continuitate, în paranteza atestată istoric, închid paranteza, între școlile superioare ale Antichității sau ale Bizanțului și Universitatea Medievală, în schimb secolul al XII-lea a imaginat o formă fictivă de continuitate printr-o translatio studii, o migrație a activității intelectuale de la Atena la Roma, de acolo în Bizanț, iar de la Constantinopol la Paris.